Город великий, у него же града суть золотая врата. Заложи же и церковь святые Софья, Митрополью и по семь церковь на золотых воротях, святые Богородица, Благовещенье, по семь святого Георгия, монастырь и святые Ирины. Вал Нової Кріпості починався від міста Володимира і йшов на південь у напрямку сучасного Майдану Незалежності, звідки вздовж вулиці Малопідвальної тягнувся до Золотих Воріт. Далі вздовж вулиці Ярославів вал він виходив на сучасну Львівську площу, а звідти вздовж вулиці Великої Житомирської знову підходив до валів міста Володимира. Протяжність цього земляного валу, висота якого сягала 11 метрів, разом із дерев'яними заборалами – до 16 метрів, і ширина понад 27 метрів становила 3,5 кілометра. Територія, оточена новою лінією укріплень, у сім разів перевищувала дитинець. Києва часів Володимира і становила понад 70 гектарів. Перед валом, там де він проходив по відносно рівній поверхні, був викопаний глибокий рів. Подібної потужності не знали фортифікаційні споруди жодного іншого міста Київської Росії. Для їх будівництва мав бути виконаний величезний обсяг робіт – земляних пов'язаних із заготівлею лісу, спорудженням городень, дерев'яних стін і башт на валу. За підрахунками рапорта для насипання валу потрібно було 630 тисяч кубічних метрів землі і не менш як 50 тисяч метрів кубічних будівельного лісу. Якщо припускати, що кріпость Ярослава Зводилося впродовж 4-5 років, тоді на її будівництві щоденно мало працювати понад тисячу осіб. Місто Ярослава мало троє воріт – ляцькі, жидівські і золоті, залишки яких збереглися до наших днів. Останні становили собою потужну двоярусну споруду. Нижній ярус був, власне, воротами – Дві кам'яні стіни, завдовжки понад 25 метрів, з'єднані аркою. Ширина проїзної частини становила 6,5 метра. На горі ярус завершувався бойовим майданчиком, над яким підносилася Благовіщенська церква. Своєю назвою ворота, напевно, зобов'язані Константинопольським золотим воротам, оскільки, як і ті, служили парадним в'їздом до Києва. У слові Іларіона вони названі великими. Але ж у народній традиції, а іноді і у наукових дослідженнях, можна натрапити на твердження, що своєю назвою Головні ворота стародавнього Києва завдячують золоту воздоблені деталей і бані церкви. «Чи так це?» – запитують читачі. Давньоруський літопис не дає для подібного твердження жодних підстав. Не виявили золота і археологічні розкопки, хоча вся територія всередині навколо воріт повністю досліджена. Знайомство з описами Києва, залишеними середньовічними мандрівниками, переконує в тому, що витоки народної легенди про походження назви золотих воїт не сягають глибше епохи його після монгольського відродження. Тоді ж вона потрапила і до творів іноземних авторів. Так, наприклад, польський дипломат та історик – Довірений секретар королів Стефана і Гізмунда ІІІ Гейденштейн, відвідавши Київ 1596 року, писав